olá aqui está minha voz novamente e daqui a quatro semanas a minha não será única nesta semana vamos começar a produzir os programas de rádio que comentamos no início do semestre a produção de áudio será feita em grupo e vocês têm total liberdade para criar o diálogo é essencial para que essa proposta do comunicativa seja realizada e precisa começar já Nesta semana, os integrantes dos grupos dialogarão para poderem entregar um mini projeto. Vejam lá em atividades, no eixo Educomunicação, o que vocês precisam publicar no fórum do grupo, que será formado pela Paula. Nesta semana, vocês entregarão apenas a proposta do programa de rádio. A execução começará na próxima. Como o planejamento leva tempo, ainda mais sendo dialógico, Vamos priorizar esta atividade em relação às demais, ou seja, as atividades dos outros eixos são opcionais, combinado? Mais do que ótimos programas de rádio, espero que o processo seja enriquecedor, que possamos aprender e ensinar juntos, dialogicamente. Espero vocês nos fóruns.